الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لما نقلت الفلسفة عن اليومانية إلى العربية وخاذ فيها الإسلاميون وحاولوا الرد على الفلسفة ورزد شاره رحمة الله ليلة على اقدد شرحنا فالأخير دي كلام فوري مختصر تقریبا درې غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علی هغه ذکر کوي د فدې سوال دویم غرض د شارح رحمت الله علی هغه ذکر کوي اجمال بعد تفصيله دریم غرض د شارح رحمت الله علی ذکر کوي بیا د فدې سوال خلاصو د درس مغو تاسو ویلې څه مختصر د خبرې سواله اول دغه د یو یا تیر از وارده دویم غرض اغه ذکر اجمال بعد تفصيل دریم غرض اغه بیا د فله 파ره دیو یا تیر از وارده اول سوال د راز دې دې منشا مخکنی کلام د شارح رحمت الله علیو مخکې درسې شاري رحمت لا ل دا کر کړي وو ته شب شو ب عزیال فلاسیفه چې دغه معتهله ووغا دی پلاسیفهوو لهمنې نیولې وويديغي تيبا شروع کړړی نخفل عقاید خپل اوقاي دیغا په فلاسفه د لالو دفلسیفه و ثابت کړړي په دی خبره بندې سوال دا راضي چې دا خبره صح زکه نه ده دغه مع ته لا پ داسوي عهک وو او فلسپ ټوله په لغت یا جمعی نانانی نو دوی خو اهلی لغت ونه سنګه بیا دوی خلته د دغه قادو سره دی فلسقي وکړه سنګه دو خپل معقد تهغا په طرریقې د فلاسيفه اووزې او ثابت کړله دا لسرا سره کې دلی ن کلام د شاری رحمتولهله صحیح کلام نه ده سوال پاې خ سپه شوئ سوال دا راغی چې تا مخکې خبره دا ځکر کړله چې دا مع ته زیلو ته شبوس کړړی وو د زیالو د فلااسفهوو دغلهمنې نی وللی ووي او خپل معوتقد ته غې په پللسفی دله علو بندې ذیک او ثابت کړی دا خبره صح ذکه نه ده فلسفا دا پا لوغتیو نانی بنده و او دوی خول قبلی دی عربو نو نو بیا دوی خودی دی دی پارا احلی لوغت نو نو سنگه دیووی اتبا کدی و او سنگه اخپلا قاید اغا ثابت کدی و پا دلائلو دی دوی بنده شارح را غی دی دی شکال جوابی و که تنا خبر سعید اولن داو پا لوغتیو نانی بنده ولیکن دی غنا بعد دغه فلسفارانه کلصه یوه د لغت یونانی نه عربیته نو چکله پاربی زبان باندې وګرزیدلانو بیا خودی اهلی لغت نو دیو جنا دوی دی اغه دلایل را واخسته اغه د خپل عقایدو د پار ذکر کړه لدین بعد بیا مسلمانان محتاج سلو نو وخاز فی الاسلامیون وحاولوا رد على الفلاسفه فی ما خالفوا فيه الشریعه نو بیا دوی موول کې دله مسلمانانو د دغهفللسرهدم وکه او دارنګه په دغهفللسف کې دویم ور د داخل سلو په اخلی د لالو سره دویم دا وثاب شروع شروعکه خاص که دی دوی اغه د اوواګان رت کړي چې هغه د شریعت م حه سره په ټکرراکی لکه مثلاً دوی قاایلو د قده العالم مثلاً دوی قاایلو دی دی خبرې چې الله تعالف دی موستر ده مثلاً دوی قایلو دی نفد صفات نو دغه دلائل دوی فقلی دلائل دوی فلسفیو سره اغا رت کړه او په یو بندي نو دی وجنا دوی هم دغه علم الکلام سره خلدی فلسفیو کو د ضرورت په اساس او بنیاد باندې نو دغه خلدی غلی تراغله دکې وهازا وهذا هو كلام المتاخرين د یای چې دغه خل د فلسفی سره عتاید سره ذکر شوی دا دې مې كلام د متاخرین علماء او دا مخکې مله اشاره کړیو چې د متقدمین علماء هغه قاعده مې كلام لدین خالیو د دوی كلام په دې باندې مشتمل ده نو د فرق په مابېند كلام د قدمه او د متاخرین علماء کې به مخبره دا ذکر کوي اجمال بعد تفصيله نو ماکه خوې تفصيلي تفصيلي شرافت د دغه علمي کلام ذکر کړ اول اعلان نه شو راکړې واده د شرافت مفصلن ذکر کړ سیدا موقفنا علیه لپاره د شرايو او احکامو را ډیر عمر ال ته ذکر کړیو نو لنډ راوته تفصيلي شرافت ذکر سو يو د فند لپاره د تشویق او ترغیب د طالب لپاره او صالحه سبيل الاجمال شرافت ذکر کړي ذک د بلاغت والا بولغانو کتترزی ذکر کوي چې کله تفصيل بعد د او کله اجال بعد تفسیله دا او خاافزی هنووي کله کله سړی دېوي چېغا ډول تفسییل یوری سړی وکي بیا د هغې نه بعد و چې دما د خبرو حاصل داروته نو دا اوقاف خاافزی هنوي او کله کله سړ اجال ذکر ک کي اجماری په راس هم کواچوي بیا د نه بعد تفیل شروع کي په دې څو درې خبرو کې اول خبره دا او وضاحت ده دویمه دا او دو وضاحت ده نو اجمال بعد تفصيله او تفصیل باید اجمالي دا حافظي هنوي دي وجنا دي تفصيلي بيان دي شرافت دي علم نه بعده فاضل شعره رحمت الله علیه ای تی خلاصه دي خبره ده شو تدائم اشرف ترین دي علومه ده وليه ودي وجنا صدا بنیاد دي احکام شرعیه ده او سره فهرست او رئیس دي ده او بل دا چې معلومات ددي عقادي اسلامي دي او او بل داې غا دي اغ الفوج بساعادة دنية والدنويية او بله وجد براهين ودلائل د لاائلددي اغا حوجي خطي دي المؤيد ثرها بالأدلة سعية چې د اکثر تاید باخلي د لاائلو بندې راغللی ده نودي ووجه پ د لا جوړږي نو دغه دلیل بناده په نمد قياسي اخترااني هملي او دارا دلائل ديم دي دي هملي قياس دا رنگل دين رستو چې کوم د لایل دم بنادي په نمد قياسي اخترااني هملي سره صغرا د قياس د ذکر کړي د کبرا ورسلامت وي ده نو دليل به د چي جوړوي چې د اشرف العلوم ده ولي ودي وجنه چې لیکونه اساس الاحکام الشرعيه دا بنیاد د احکام شرعيه وي او كل ما هذ شانه فهو من اشرف العلوم فهذا العلم من اشرف العلوم دا اشربترین ترین دی علوم ده صغرا دی قیاس ده سو چې دا اساس دی علوم شرعیه وده هر هغه فن تشانی دارنګوی اغال اشرف ترین دی علوم نووی نو ثابت سو لته دا هم اشرف دی علوم نه ده دویم قیاس هم دغه چې جوړوی چې دویم ادا ده چې دا اشرف العلوم دلی ان لکونه رئیس العلوم الدینیه ده کدا شریف هر د دینی علوم وده او کله ما هادو شانه فو هو اشرف العلوم هذا العلم من اشرف العلوم دخلت دريم دليله تيليكون معلوماته على العقائد الاسلاميه وكل ما هذا شانه فهو من اشرف العلوم فهذا العلم من اشرف العلوم زين زدل فدي ذكر كره تيدا اشرف ترين بعلومه فدي خبر بند سائل راغي سوالي وكا تيتا دشمرا شرافه ددي علم ذكر كرا دا شرافه ددي مسينه بلکه شرافت خو پریکدای زم متن شورو کول په دې فن کې د مزومم ده ولې وېدی وجنا چې دا فن مزومم ولې ده وېدی وجنا لانه طعن فيه السلف وكلما هاد شانه فهو مزوممنا فهذا الفن مزوممنا داوا سائل دا ذکر کړي چې دا فن مزومم فن ده ولې وېدی وجنا لانه فيه سلفة. طعن فيه السلف په دې کې سلف طعن لګولایدا و كل ما هذا شعن هو فهو مضموم فهذا الفن مضمومه او اشتغال بالمضموم دا مضمومه نظامت ازده كواله او دارنگ بلتكوه دله دا او دارنگ نفس وختور کول دی دفنت دا, دا مضمومه اثبات دي صغراوه كي صلب و صالحينو پده كتو عنسنگ لگواليلا و صلب و صالحينو كي امام بيوسف رحمت الله علیلا امام ابو یوسف رحمت و لالی، اگه نقل کردی دیتی من تکل فقط تزند دقا. چاستی دقا اشتغال پا علم کلام بندیو که دا زندی کو گردی دا. یو بلا واقعا که نقل کردی. سیاو مقابنده. امام ابو یوسف رحمت و لالی دربار د خلیفه هارون رشید تورگی. نو التس کسان نورم اگه د دی علم کلام پو مباحثو کی اختوه. نو رشید بادشاہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ته وایس یو څه خبر اخاتم کې وکه دور ته ویلی چې لا اتکلم فی ما لا یعني په بیهودا او فزول شیانو کې ځ خبرې نه کوم څه ضرورت نه ناګد یته فزول شیانو وینې نو, نو دای امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نه ته ثابت سکنه <تصفيق> امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وویل اغه به ویل ته ارتو انا ازربهم ضرب نوجیع اغه ای څوک په که کلمه کلام کې اخته دي ما يراده دا وی چې زه اغه در در سون کې ضرب او بیا بیا غنه بعد واحملهم على الابل بیا په وخانو باندې سوار کوم و انا بي عليهم بیا دې غوي متعلق زدا اعلان کوم ده هاذا جزاء من ترك الكتاب و سنة. حقاً دا ده دهغه چازاده چې اگر دی خدای کتاب او سنت دی نبی کریم علیه السلام پریخو او په دغه شیانو باندې شروع کړی ده نو ګورا دوه قول د امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ منقول دي یو قول دی امام شفیع رحمت اللہ علیہ منقول ده او هر هغه څه کبره ظاهره ده هر هغه څه چې توان په دې سلفو کړی وي هغه مضمون وي نو دا هم مضمون نو دا و ثابته سوله دا فن مضمون ده او اشتغال به مضمون مضمون وي نو لہذا لدې سره نفس تعلق ساتل د اهم قابلیت مضمون دي لچو سایل نو لدینا فاضل شارح رحمت الله جواب کړی دا حاصل د جواب دادم دا. هغه ایت دغه توانت له سلفونه منقل ده د دې لپاره به محمل ده ما ته شرفت ذکر کړایله ما ته عظمت ذکر کړایله د دی پارا دی فن لپاره دی غې دی لپاره بیل محمل ده څنګه دی غې بیل محمل ده بیسالفو صالحین نو ته توه راغلی ده هغه د څلور قسم خلکو دی لپاره راغلی ده یو دی هغه چارې لپاره دا مضمون ده چې هغه متأسف دی نو وی متأسف دی نو مطلب څه چې دسی یو سړی وی چې هغه ترڅلو ظهور دی دلیل چې حق ورته معلوم هم سي سره ل ظهور دي دلیل نه بیايم نه یو سړی د زید اخیسته ده هغه ته اسباب دي حق راغی هغه ته ظهور دي حق اوس سرهل دلیل نه دلیل سره هغه حق ورته سرګن بیايم نه مني نو دغه چاره لپاره بیا په علم کلام کې داخلي ده زندګیپ ده او دویم یو وي چې ذکر کړي د هغه چاره چې هغه قصیر ویله تحصیل اليقین نه چکه اگر کمزور وي استعدادي نه وي هغه کنه شي د مسایلو ته نه رسیږي په حقیقت د مسلې بند نه پیږي مسله یو شانوي د بل شان کې بحث وکړ ته فایل اختیاري ثابت کړي یا جنا لا فایل مزرد حقیقت دی حال به یو شي و اه او دې په ثابته یې بل شي نو القاصر ان تحصيل اليقين دي غیري فارابيا دا به دا خبر دي دیغه د دی لپاره بیا د مفید فائدې نه ده یو د چا لپاره دی چې هغه متأسف وي پدین کې حقور تصرګنس سره لو ظهور د دلیل نه بیایم نه او دویم د هغه چا لپاره القاصر عن تحصیل اليقین د کاسر معنی څه ده ایلا یکونه قوته العاقله ذکیتنا چې دیغه قوه عاقله هغه هیزا نوی فلا یدرک کنه المسائل والدلائل هغه مسائل او د ادله په حقیقت نه رسیدي نو د کو تاویل تحصیل الیقین نه یو شی بندیدې د یقین نه راځي دی غریफार بیا د علم کلام ول د سینې دي او درې مخه براداره چې د حق چا دی پاره چې هغه د علم کلام زده کوي څه دی پاره مسلمانانو بندې د هغه اكيدې ګډې وړي کاستی کړي وي هغه افساد یا قایدو د مسلمانانو ته په دې خبره باندې پوي شوي نو د یویا دې لپاره چې اوسه کوم د لایل د فرقه باطلو دي نو هغه مخالک ته بیا دې غوي د لایل ذکر کړي او د خپل دلایل تفټي چې ګوره دا اکی د خلق ذکر کيم لا نه یې خدا خو ما ته ټیک معلومی معلوميږي په دې باندې یو دلیل داد او بل داد د فلسفو د لایل راخلی خو مقصود دې نه چې په مسلمانانو باندې خپل عقاید ګډ وړي نو د دې لپاره ذکر کړي ځدې درې پاره زکه بیا د زندقیتان او څلرم ده هغه چارې پاره الخایز فی ما لا یفتقر الیه من قوامذ المتفلسفين سیدی داخلی دون کوي فأغا مسائل کئ چې هغه تل سره ضرورت نه راغلې ل هغه خفیا اسرار د فلسفهونه بس دیږي تلاش چې یختې جوړې دی نو زه دغه لپاره ویلم هغه به ګټه دی ځکه چې دا څه ګټه نه دراغلي او موږ شرافت ذکر کړای نه هغه د عام خلکو لپاره ته تل زه د څلور نه علاوه زه تل د څلور نه متعجب نه وي هغه کمزورې نه وي او بل دادہ چې قصته دی خرابې د اقیدو د مسلمانانو نه او بل دادہ چې هغه په مالایانی مسایلو دي فلسفه او کنه داخلي دي د يهودي لپاره به قابلیت مرحه او دې عيد مته شرافه ته لدا ته عيد مته شرافه ذکر کړئ دا غیر د احمد سره او چې چا نه زمزمه ذکر کړئ دا غیر د فاره دا ګرم مرامت نه خبردار دی باقی په كلام د شارح رحمت الله عليه باندې ده هغه په كلام د شارح کې خلطو بالکلام کثیر من الفلاسفه خلطو ذکر شوی ده او رستلهف دی وهل مجرره وړل هلوم اسم فعل پا معناد ایتیه بنده ده. نو ایتیه. اي و تجر جر رنه. راسه و دا خبره و سلسله دا غسیه وله. سردی پوری الان ادرجو. نو خبره داسوه. سگوره مخی زیکر دی خلطوره غلی ده. اغا کلام کلام خبري ده. او رست هلوم اسم فعل پا معناد امر حاضر. دا پا معناد ایتیه بنده. نو دا کلام انشای ده. نو عطف. اغا د کلام انشاء غیره په کلام خبری باندې غته په انشاء په خبر د ناجائز ده نو د دې لپاره مختلف جوابونه علماو کړيدي یا دا, دا اول جواب دا ذکر ده نه چې دغه حالم مجررا حالم په معنا دې اېته ده دې دې عطف اغه په مخ کې خلته وبنده نه ده بلکې معطوفن علیه دې لپاره په کلام کې متوی او مقدره ده متقدیر د کلام ده شه ده <تسجنب> اسمع مني وقت وتجرجرنا اسمع اغم لك بلی دین شاتون امر ده او اتی دام لك بلی دین شاتون امر ده حذف الانشاء على الانشاره ده او یاد و امداده چې عتب دینشاء په خبر باندې مطلقاً ناجیز نه ده اغه واخ ناجیز ده چې کله قضیه ونی انکه قضیه ووی نو بیا حذف الانشاء علی الخبر جایز ده دلته مساله د خلط مساله د خلل فلسفه فلسفي د سره نو اختلاف د فلسفي چې د كلام سره راغلي دږي کې خبره ده پدې کې دغه دواړه جمله راغلی دي نو بنا انا لا ذلك مناسبت موجوده نو اته د انشاء په خبر باندې جائز ده او یا خبره ده چې د فنید باندې معتبر قول دی هغه چاره چې هغه دی جواز دي نو اته د انشاء په خبر راغلی وی لا دوی رافي او یا خبره ده چې فخلت صورت صورت د دې هغه د اغا دی خبري ده خو مقصود دې لدينه دی دي خل ده نو اغم په اعتبار دې معنا سره انشایا نو عطف الانشاء الانشاره غليده لهدازه په دې بندي څخه اعتراض نو واريږي ځو يم يا اعتراض په كلام دشاريح رحمت الله عليه دارا غلینا چې وبل جمله کې د اجمال ذکر کله مڅ کې تفصیل نه قاعده خود عادت په ما بین د اجمال او د تفصیل کې لا بودي له موافقه نه دلته خو په ما بین دې کې هیڅ موافقه هم داتې مخکې کي شرافت به سره د دا مبنا ده لپاره د مشرای و احکه د دلته په اغه مبناه کوې ل سره ویل نه ده نو د د اجماو دي تفسییل په معاب کې ه مووافقت نه ده راغلی تااتې بلدی نه جواب وکي چې موفقت په د اجماو دی تفسییل کې راغلی ده دکه مخکې د اغه کاماتون مخصود د او نو مخصود نه نه شي اغه شرافت نو د څه څنګه دغه دغه عنواناته او دغه دغه ماده خاص نه ده بلکې مقصد لدینم هغه بیان د شرافت ده نو مخک مفصله چې ذکر کړیون شرافت دي دې او اودل ته جاله سبيل الاجمال راوړل دا هم شرافت دي دې فن دا نو ګوره مخک تفصیل کوم ذکر دي شرافت ده. او دلته په اجمال کې مقصد به ذکر اگر دغه شرافت ده. نو ګوره د اجمال او د تفصیل په مابین کې موافقه راغی له همدې تش جواب حقیقت کویش وکړي چې دغه ماده سره موافقه نه پرواه نسته خو مقصود اصلي التت شوی شرافت د دی دیپنه او هغه دی دی دی على وجهل تفصیل او دلته بیان د شرافت د دیپنده دلته على وجهل اجمالدا مخبره ده چې په د شرافت شرافت یوازې تک نه موافقه په مابین د اجمال او تفصیل کې راغی لهداې اشکار او یات راځوري ده نو څه سو خبره اوسلې انجینر ګرغله شارح بری خبره یو دفعه د سوال بیا یم اجمالی ذکر د شرافت د دفاع رښتاله بیان د تفصیل نه دریم بیا د فسواد او دوه خارجي اشکارا یو راغلی او متعلقه له د فسد هلون سره او بل متعلقه له د جمله سره اجمال د مخه تفصیل نه وکنه راسی کومه به انکه موافقه نه موجوده نو تاسو جواب ته نه موافقه کوئ ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية هركلا تنقل الفلسفة غليو للغة يونانينا عربي لرا فيها الإسلاميون داخل سيوب وديك مسلمانان وحاولوا الرد على الفلسفة أو قصد رد كريوب فلسفة باندي فيما بهاغة مسائل كي خالفوا فيه تدوي مخالفة كريوب بيغك الشريعه الشريعتنا فخلت بالكلام ندخل كديو علم كلام سره كثيرا من الفلسفه دير الفلسفه نالي يحققوا مذا مقاصدها دي ثابت كي اغا مقاصد فيتمكنوا من ابطالها من قدره في داسل باطل اول دي دغو مقاصد دي فلاسفه و هل وتی و تجر رجررننا را سانو داس سلا دسې والله اعلهاد جوفي ہے سرد پورې دوی په دفلصفف دا کې داخلو چې دوی داخل کړی و په دفنی کالام کې معضمت تاتتی والعلیته۔ اغلووی عدم باهدي ف تبرياتو د الياتو وخواازو او دوی داخل دا داخلسی وپ یا زیاتو کې ح کا دا لا يتم عن الفلسفتې د امتیازېلهفللسې نه نو راغلی لولا اجتملو هو که نو اجتمالې پهقلياتو بندې ازه هو کلام المتااخې نه دا مکام چې خلديفللس کړی دا علمې کلام د متاخې نو ده و بالجمله کلام دا ده هو اشررف اللوه تداله اشررفترین دي علووم نه دا ایله دیو جنا تد غفنه الاحکام الشرعیات نو دا صغرا سو کبرا متویله دلائل ذکر سوی دی په نم دي قياسي حملی سلام لیکونه هي اساس الاحکام الشرعیه له دیو جنا دا بنیاد لپاره دی احکام شرعیه او رئیس د لپاره دی علوم د دنیا او بلدار د معلوماته عقاید اسلامي او بلدار د غایا او غرضه کامیابی د فقاسادتونو د دارینو بنډه او بلدار د برهین او ادله اغه الحجج القطعیه او عقلی قین دلائل د تعید اکثر کله سویدا په نقلی دلائل و ومان نقلها فهذا دفد اسوالك وَمَا نُقِلَا عَنِ السَّلَفِ أَغَاتِ مَنْ قُلْ ذَلَى سَلَفُنَا اسوال الخطوصية كمان فهذا دفد اسوالك اشتغال مجموم ده وليه؟ لأنه تعنى فيه السلف وكلما هذا شأنه فهو مجموم فهذا الخن قياسك نو ومان نقلان السلف اغات نقل لا سلفنا من تن فيه سي جرح کله ده په دفن بندي ول من ان هول دي نه من کله ده ف ان ما هو نو اغه د سلور کسانو دي فاردا یو دي اغه جاله فارا تا غ متاسب وف او بل هغه څوک القاسر ان تحصیل اليقینا سی هغه کمزورې ویله حاصله ولودي یقیننا والقاسد او بل هغه تنوی سی هغه قص کړي وی فساده ولودي خراب ولودي قائد دي, دي مسلمانانو لره والخایز او صدرم هغه کس چې هغه داخلي دل کې په مالای افتخرو الیه فغه غیر ضروري مسائل کې چې لپټو او له هغه خفي اسرار دي فلسفه ونه دي والا کمحمل دغه سلور اشخاص نکو كما احمل مغدغ سلور اشخاص نکو فكيف يتصور المنعون څنګه متصور سي منع عامه هو اصل الواجبات د هغه شی نه تیغه واجبات کی اصل دا او بنیاد د لپاره د مشروعات زکه دا خو بنیاد د دانې کنه اعمال بیا غ کریمه دي موږ تاسو بل رزلټ جلالم کیو خبره کړی چې د اعمالو د فساد د پران څه فکر وکړئ په ټول غنسته د اعمالو د فساد د پران دو شې اغه من شاده یو لري او دیم بیاقيدي برپاتي زادي ټول د فار اصلي شي ده که عقيده وا اعمال بهي عقيده نه وا اعمال به كار امد نه دي لا مشروعات به بیکار سول کنه اصل د ټول مشروعات ده اغه به مزمن څنګه سي خدام زمته طوانتي غو ذکر کړی ده اغه به متوجي دغه صدور اشخاص يا متعاصب وي يا قاصر وي يا قاصد وي افساد يا قايده د مسلمانانو یا خاص او داخلي دونکو وی غیر ضروري مسایل د فلسفې